Непостижимите неща Веднъж учителя ни говори за непостижимите неща. Той каза Хората се безпокоят за непостижимите неща. Това, което днес се изявява, е било непостижимо по-рано. Във времето на Христа учението беше постижимо само за 12. А за 72-ма души, не беше постижимо. Те само се подготвяха за него. Това, което тогава беше приготовление, сега ще стане постижение. Християнството днес се намира пак в периода на приготовление. Когато дойде Царството Божие на земята, то ще бъде приложение. Някой казва. Това, което имаме днес, християнство ли е? От днешното положение човек не трябва да се съблазнява. Той е още приготовление. Казвате за някои работи непостижимо. Аз ви отговарям, че непостигнатите неща, за дадения момент, се намират в процес на приготовление. Един ден те ще бъдат постигнати. Сега имате много противоречия. Тези състояния са едно приготовление – скъсат някого на изпит. Това е непостижимото за него. Втори път пак го скъсват. Но трети път изпитът е издържан и непостижимото става постижимо. Учение трябва. Като учи човек, непостижимото ще стане постижимо. Този, когато скъсат в тази епоха, ще се учи в друга епоха. 72 ученици в онази епоха бяха скъсани на изпита. Без изпит не може.